Într-o sără de iarnă, o tânără familie stătea în jurul casei. Tatăl era trist și apăsat de griji, iar mama plângea, ținându-și fața în palme. Fetița lor cea mică, mirată de această situație, se apropie încet și o întrebă. De ce plângi? Uf, fata mea, sunt zile grele, nu mai avem bani, și pentru a putea trăi, a vândut și casa aceasta frumoasă. Mâine va trebui să ne mutăm într-o casă mult mai mică. De ce ea plâng? Fiindcă nu este greu să plecăm din acest loc minunat, unde am trăit în liniște atâția ani. Și să ne mutăm într-o casă sărăcăcioasă și ca de ea. Dar, mamă, nu locuiește Dumnezeu și în casa aceea săracă în care ne vom muta? Mirați de cretința copilei și de adevărul spus de aceasta, Părinții au înțeles că, în viață, greutățile și necasurile de orice fel Încolțesc sufletul omului, dar credința și speranța nu trebuie niciodată uitate, fiindcă doar cu ele în suflet drumul spinos al vieții e străbătut mai ușor.